Din folclorul maghiar. Vița de vie a omului sărac. A fost odată ca niciodată, în negurile vremurilor, un om sărman care avea trei feciori. Singura avere a bietului om era o bucată de pământ cu viță de vie. Nu avea nimic altceva pe fața pământului, dar își păzea via ca pe ochii din cap Feciorii lui făceau curândul la păzitul viei, care nu era slăbită din ochi nici ziua, nici noaptea Într-o dimineață, fiul cel mare s-a dus la vie și a scos merindele și în timp ce mânca, a apărut o broască în fața lui, care i-a spus următoarele Dă-mi și mie o bucătură tinere, nu am mai pus nimic în gură de două săptămâni!" Îndor zbura porcii, a răspuns băiatul și a gonit broasca Broasca a plecat fără să spună o vorbă, iar băiatul a adormit Când s-a trezit, via era atât de jegmănită încât îi se făcu frică A doua zi s-a dus feciorul cel mijlociu să păzească via Și lui a cerut broasca de aleguri, dar el a gonit-o, la fel ca fratele său Ba chiar a aruncat cu o piatră după ea Apoi s-a întins și a adormit Când s-a trezit, din vie nu mai rămăsese nici jumătate Tatăl lor i-a certat Nu avem nimic pe lume în afară de via asta Iar voi nu sunteți în stare nici să o păziți Mezinul i-a spus tatălui Nu-ți face griji, tată, voi păzi eu ce-a mai rămas din vie Mezinul s-a dus la vie și-a scos merindele, iar când broasca s-a apropiat să-i ceară de mâncare, a spus Îți dau cu dragă inimă, de ce n-aș face-o?" A rupt o bucată de pâine și l-a pus în fața broaștei Mănâncă, broscuțo, și tu ești o făptura lui Dumnezeu!" Ai un suflet bun, băiete, drept răsplată îți voi face un bine, poftim!" Îți dau trei nuielușe, una de bronz, una de argint și una de aur La noapte vor veni în vie trei armăsari, unul arămiu, unul argintiu și unul auriu Să-ți distrugă via, lovește-l pe fiecare cu nuielușa lui și se vor îmblânzi pe dată Hai să vezi! S-a lăsat noaptea și cei trei cai s-au repezit în vie Nechezând, dând din copite și aruncând pământul până la stele Dar băiatul nostru nu a stat cu brațele încrucișate I-a lovit cu sete pe toți trei și într-adevăr s-au îmblânzit pe dată Și au stat în fața lui ca niște mielușei Nu ne face rău, se rugau caii dacă vei avea nevoie de ceva, lovește cu nuiaua și vom veni la tine Apoi armăsarii au dispărut Băiatul s-a dus și el acasă Însă nu a povestit nimănui nimic despre pățania sa, nici tatălui și nici fraților săi Toată lumea a rămas surprinsă de cât vin au produs ei Nimeni din satul lor nu a avut atât de mulți struguri ca ei S-a scurs timpul Împăratului îi veni ideea să planteze un pin în fața bisericii În vârful pinului a pus o floare de aur și a dat sfoară în țară că își va da fica de soție cavalerului care va putea sări călare până în vârful pinului și va aduce floarea de aur înapoi Au încercat o mulțime de tineri, dar nu au reușit să sară nici până la jumătatea trunchiului după ce toți s-au retras rușinați, și-a făcut apariția un cavaler cu armură de bronz Avea un coif de bronz pe față și chipul nu i se vedea A dat pinteni calului de bronz și dintr-o săritură a ajuns în vârful pinului A luat floarea de aur și a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul Cavalerul curajos nu era altul decât mezinul bătrânului S-a întors acasă în zdrențele sale și s-a așezat lângă sobă Unde l-au găsit ai lui la întoarcerea acasă cu toții se minunau de ce se întâmplase și au povestit fratelui mai mic Eu am văzut mai bine decât voi Dar cum e posibil? Păi, am urcat pe gard și m-am uitat de acolo Frații l-au luat în râs pe băiat și pentru a-l împiedica să mai vadă ceva, au distrus gardul Duminica următoare, împăratul a pus în vârful unui pin și mai înalt un măr de aur Multă lume și-a încercat norocul dar în zadar de îndată ce toți au plecat rușinați, a apărut un cavaler în armură argintie cu un coif argintiu pe cap, în spatele căruia și-ascundea chipul Dintr-un salt a ajuns în vârful copacului și a luat mărul, după care dus a fost Frații mai mari când s-au întors acasă, l-au găsit pe cel mai mic șezând la sobă Au început să-i povestească ce văzuse ei, grozăvie care nu se vede din colțul sobei Oh, am văzut mai bine decât voi!" Dar cum așa? M-am urcat pe coteț În furiați, frații mai mari au distrus cotețul Ca mezinul să nu mai vadă A treia duminică împăratul a agățat în vârful unui pin și mai înalt o năframă de aur Și ca și până atunci mezinul a dispărut Nici acum nu a fost recunoscut Purta armură de aur și avea un coif de aur care îi ascundea chipul Acasă frații au început să se laude cu minunăția văzută de ei eu am văzut mai bine Da, de unde? De pe acoperișul casei Băieții s-au supărat din cale afară și au distrus acoperișul casei Între timp, împăratul a dat de știre că vrea să-l cunoască pe cavalerul care avea floarea de aur, mărul de aur și năframa de aur Trecu o săptămână, trecură două, dar nu veni nimeni Împăratul dădu de știre să se înfățișeze la curtea lui toți tinerii de din împărăție Dar cavalerul nu se afla printre ei După plecarea lor, și-a făcut apariția cavalerul în armură de aur Avea floarea de aur la coif, năframa de aur era prinsă la căpăstrul calului iar mărul de aur îl ținea în mână Împăratul era în culmea fericirii, dar prin